على <تسيق> الطريق <أيضا> <هم> مشاعن الأنوارهم للنسيم <التسيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد صلاه ازغلا ثواني برجع ساما صلاه ازغلا pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati salam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam njegovu častnu porodicu, plemenite ashaabe i sve one koji slijede u dobru do sunnjega dana zatim. Cijena broću nastavljamo dalje s komentarom, sa opaskama, sa bilješkama pojašnje, pojašnjenjem kitabu Teuhida. Knjige Teuhida, knjige monoteizma koja obrađuje najbitnije teme koje su vezane za naše gospodara, subhanahu wa ta'ala. Došli smo, dakle, i dalje se nalazimo u poglavljima u kojima nam, dakle, koje su vezane za ružno mišljenje o Allahu, subhanahu wa ta'ala, i odjelima Allaha Jalla fil'ula. Pa smo došli do jednog bitnog poglavlja gdje autor, rahimahullahu ta'ala, kaže, bab mađa'e fi munkiri el-qadr. Poglavlje o tome, šta je došlo o onima koji negiraju qader. Negiraju kader, Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Vo munasebetu hadal bablih ladji qablahu poveznica ovog poglavlja sa poglavljima koja su bila prije, dakle, koja su prethodila jeste ta, dakle, anna inkaral qader da je negiranje ili nijakanje qadera min suil vanni billahi ta'ala od najružnijeg i najzlijeg, jel, onaj mišljenja nama Allahu subhanahu wa ta'ala. Donc poveznica poglavlja uopšteno sa Kitabu tauhidom, sa knjigom tauhida je da yalla al-iman bil qadar wajibun. Da je iman, da je vjerovanje u kader u Allahovu subhanahu wa ta'ala odredbu, u njegovu odluku wajib obaveza. La yatimmu tauhid al-abdi hatta yu'mina bil qadar. Ne može se upotpuniti Ne može biti ispravan tevhid, monoteizam kod čovjeka, kod Allahovog, subhanahu wa ta'ala, roba, ako ne povjeruje u kader, a ne giranje i nijekanje kadera Allahove, subhanahu wa ta'ala, odredbe. Kufrum billahi jalla wa ala je kufr u Allaha, subhanahu wa ta'ala. Junafi asle tevhid. Dakle, poništava čovjeku tevhid u potpunosti. Dakle, poništava mu tevhid u potpunosti. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القدر نظام التوحيد فمن, فمن كذب بالقدر أو كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده قال قدر يه پوزنطسا جيطسا سيستيم توحيدا قال شيخ صالح قال النظام سلك الذي تجتمع و فيه مسائل التوحيد قال تو انا جيطس انا Jedna sprega koja povezuje, povezuje mes'ele tevhida. Ba kaže ibn Abbas radijallahu ta'al anhu, al qaderu nidamu tevhid, jes, pona, dakle, taj ta sistem tevhida. Kaže, fe men kedzebe bil qader pa onaj koza ne gira. Qader naqada tekzibuhu tevhidahu, to njegovo, naq naqada tekzibuhu tevhidahu. Dakle, taj njegov tekzib, to njegovo, dakle, nije kanje i ne giranje qadera po ništiče njegov tevhid uništit će, dakle, njegov teuhid. S toga cijena vraću vjerovanje u kader je izuzetno bitna stvar, je izuzetno bitna stvar. I to je jedan min arkanil iman, dakle, od temelja imana, da čovjekov iman, da čovjekovo im, uh, vjerovanje i ubjeđenje i vjerenje u Allaha subhanahu wa ta'ala bude ispravno i bude potpuno mora da se nađe, dakle, vjerovanje u kader. U sudbinu Allahovu, subhanahu wa ta'ala, odredbu, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, zapisao i odredio, govorit ćemo kasnije, inša Allahu ta'ala, kroz komentar o, o meratibima ili o deređama, o stupnjevima i stepenjima kadera. Kaže, došli su Abdullahu ibn Umar, ljudi i rekli, ona, i upitali o kaderu. Jer je to od prvih novotarija koja se pojavila nakon smrti Allahovog poslanika, salallahu alaihi wa selleme, Da su ljudi počeli da pričaju i da ulaze malo detaljnije o tim stvarima koje su za nas tajna, koje su za nas gajib, nedokućive, koje zna i poznaje samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa su neki počeli da ne giraju, da ne giraju kader, da ne giraju Allahovo subhanahu wa ta'ala, seobuhvatno i savršeno znanje, jel... Da, Allah, da negiraju Allahovo, da je to Allah subhano tala ta zapisao i slično, već da robovi imaju svoju volju i da oni sami svoja dijela stvaraju i slično i da Allah subhano tala ta toga sačuva. Pa su i zbog toga mnogi od Selefa nazivali međusije ovog ummeta, vatropoklonici ili dolopoklonici ovog ummeta, kako ovog ummeta, pripisuju se islamu a čine tu vrstu kufra i na taj način izlaze iz vjere. Pa kad je o njima, o dakle o tim takvima upitan Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma rekao je ibn bijedihi, tako mi onoga u čioj ruci je duša Abdullah ibn Umara. Leu kane li ahadihim mitlu Uhudin zeheben na neko njih ima zlata poput brda Uhud. Dakle što je ogromno, vi ste vidjeli oni koji su boravili na tim svijetim mjestima koliko, je, koliko se prostire brdo Uhud pa samo zamislite kako to slikovito pojašnjavaju ashabi Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa selleme slijedeći u tome čak i u toj metodologiji pojašnjavanja Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa selleme kaže kada bi neko dakle onaj od njih udjelio zlata koliko dakle ona, ona koliko je brdo Uhud na Allahovom putu ma kabilahu Allahu minhu kaže ne bi to Allah od njega primio dok ne povjeruje dok ne povjeruje u kader Dok ne povjeruje Allahovu subhanehu wa ta'ala odredbu. Pa što je Abdullah ibn Umar, jel on, jel on samo ovako kazao na ovaj način i tu stao? Nije. Nego radi ono što treba da radi svaki muahid, svaki vjernik, jeste dillu bin nas, dokazuje šariatskim tekstom. Hadisom Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallameh. Kada je rekao Džibrilu, dakle pojašnjavajući kad je upitan u hadisu kod imama muslima, el imanu, en tu'mine billahi, dakle vjerovanje, iman, jeste da vjeruješ u Allaha, u Meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, wal jaumil ahiri i usudi dan, wa tu'mine bil kaderi, da vjeruješ u kader, hayrihi wa šerrihi, bilo da je to dobro ili loše po tebe, ono što se desi i ono što te, dakle, pogodi. Cijena, braću, kažu islamski učenjaci, el kaderu fil luga, Qader u jezičkom značenju jeste et takdir kema huva maruhu, wa huva wad'u še'in ala nahvi bi ma yuriduhu wadi'uhu. Jeste da se nešto postavi na mjesto onako kako to želi da postavi onaj koji postavlja, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, odredba Allaha, da se neka stvar desi, da neka stvar bude, onako kako želi samo Allah subhanahu wa ta'ala i na način kako On hoće. Da se neka Dok u aqidi, ahli sunnata wal džamaata, mnogi od ahlu ilma, mnogi, mnogi od učenjaka, kada govore o kaderu, pojašnjavaju ga na sljedeći, na sljedeći način. Kaže, inel kader, doiste kaže, kader, huo ilmu Allahi bil ašya, to je Allahovo sveobuhvatno znanje o svemu. Dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala zna, zna sve šta je bilo, šta će biti, kako će biti i stvari koje nisu bile, Kada bi se desile, kako to kaže imam, rahimahullahu odgovarajući, odgovarajući sektašu Bišru Al-Merisiju, jednom od imama ilmu kelama, skolastike i filozofije, inače jedan od preteča, jel, akide, ešarija, imaturidija, koja se slijedi na našim prostorima i brani grčevito, i koja se forsira na našu veliku žalost kroz mektebe, kroz ilmihale, kroz školstvo, kroz medrese, kroz islamske fakultete na našim prostorima. Pa kad mu odgovara, kaže Allahovo subhanahu wa ta'ala znanje je sveobuhvatno znanje o svemu, o svakom i najmanjem i najsitnijem detalju. Wa hua ilmu Allahi as-sabiq. Dakle, znanje koje nema ni početak ni kraj. Nema ni početak ni kraj, već je svojstveno samo Allahu subhanahu wa ta'ala Znanje koje ima početak i kraj je znanje el insana. Zna, jer on mora da bude jahil da bi se nečemu podučio, da bi nešto spoznao. Zbog toga u arabskom jeziku neispravno je reči anallaha taala arafa ashya' ja, arafa arafa, ja'rifu, glagol zna, uh, znati, spoznati. Međutim, kaže el ma'rifa je nešto alladhi yasbiquhu el jehl, stvar koja mora koja mora da prethodi, da prethodi jehl, neznanje. Dok ilm Ilm je, dakle, Allahovo subhanahu wa ta'ala svojstvo, Allahovo subhanahu wa ta'ala osobito svojstvo, kako dolikuje njegovom plemenitom, uzvišenom i veličanstvenom biću znanje koje nema granica, znanje koje nije slično, koje nije slično, dakle, ni nijednoj vrsti znanja, znanje koje nema ni početak ni kraj. Već Allahovo subhanahu wa ta'ala ilmu Allahi l-ezeli, vječno znanje Allaha subhanahu wa ta'ala dakle znanje o svemu kako smo rekli dakle da kaže imam Uthmane darimi jedan od imama prvih generacija rahimahullahu ta'ala kaže subhanahu ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zna stvari prije nego što se dese kako će se desiti zna ih onda kada se dese i zna stvari koje se nisu desile kada bi se desile kako bi se desile Jer je njegovo znanje potpuno, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, a to je, dakle, to je prva deređa, prva merteba, kad čo, da čovjek povjeruje u kader da povjeruje u Allahovo, subhanahu wa ta'ala, određenje, u njegovu odredbu, u ono, dakle, što će se desiti, onaj da je to Allah, subhanahu wa ta'ala, znao. I da Allah, subhanahu wa ta'ala, zna, i da će Allah, subhanahu wa ta'ala, znati i šta će se dešavati u budućnosti. Zatim druga merteba jeste kitabetu hu fi liuhil mahvu, da ne <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala sve to zapisao dakle zapisivanje to je druga deradža druga mrteva ketebehu fil lawhil mahfuz u yal tablu knizi čuvanoj kod njega dzel le fil ula Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je sve kod sebe zapisao. Svaki događaj, svaki najsitniji detalj, ništa Allahu subhanahu wa ta'ala ne može da promakne i ništa njemu gospodaru subhanahu wa ta'ala nije izostavljeno. Zatim kažu, u umumu mešijetihi i Allahovo subhanahu wa ta'ala htijenje. Dakle, od kadera, dakle jeste, odnosno ta treća stvar, jeste htijenje. Šta je, kako, na koji način Allahovo ovo uopšteno htijenje koje obuhvata sve njegove robove, kullul kainat, sva njegova stvorenja, kullul džemadat, sve predmete, dakle i živa i neživa stvorenja, jeste da se ništa u ovom kosmosu ne dešava osim Allahovim subhanahu wa ta'ala htijenjem i njegovom voljom. Dakle, ništa se ne može desiti osim ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće, i želi da bude. Dakle niko ne može da neku stvar promijeni, izmijeni, učini osim Allahovim subhanahu wa ta'ala njenjem i njegovom dozvolom. Zatim cijenjena braćo uh, wal mashi'a kaže yani wa khalquhu lil a'yani was sifat ima biha. Četvrta stvar ili četvrta mrteba, četvrti stupanj deradža, vjerovanje u kader jeste stvaranje jeste da onda kada se desije te stvari, kada Allah subhanahu wa ta'ala stvori čovjeka i dijela koja on čini, dakle, to je Allah subhanahu wa ta'ala, to su stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala stvara. يَخْلُقُ الْإِنسَانَ مُعَمَلَهَ Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i stvara insana i stvara njegova dijela. Dakle, ovaj ta'rif, ova, ova definicija islamskih učenjaka je od najpotpunijih definicija koj, koja, se navodi, koja se navodi u knjigama, a to je da qader Allahov, subhanahu wa ta'ala, njegova odredba, njegovo određenje, uh, jeste, dakle, ima ove četiri, ova četiri stupnja. Neki od islamskih učenjaka kažu, ova četiri stupnja možemo podijeliti u dva. Kaže, prva, dakle, prva deređa koja ima ove dvije vrste. Kaže, wuhuema jesbiku wukul muqadder. Dakle, to je stvar koja je, jel, vrsta, prije događaja, ono što biva prije događaja, prije dešavanja, prije nego se desi to što je određeno. I kaže ono obuhvata dvije stvari, obuhvata Allahovo subhanahu wa ta'ala sveobuhvatno znanje, dakle vjerovanje u Allahovo subhanahu wa ta'ala savršeno sveobuhvatno znanje, zatim druga, imanu bi kitabe tillahi ta'ala, vjerovanje da je Allah subhanahu wa ta'ala sve to zapisao, da Allah subhanahu wa ta'ala sve zapisao i odredio, Kako je rekao Allaho poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam, inna Allahe qaddera meqadira l'halqi qabla an yukhlaqa s-samavati wal ard bihamsina elfa sene. Kaže, doiste je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i zapisao, dakle, uh, sudbine ili sve ono što će se desiti svim njegovim stvorenjima prije nego je stvorio nebesa i zemlju, 50.000 godina. Dakle, 50.000 godina prije nego što će stvoriti Allah subhanahu wa ta'ala nebesa i zemlju, upisao je sve što će se desiti do dana sudnjeg. Do dana sudnjeg. Zadim imamo ovu drugu derađu koja ima također, dakle, ove dvije marhale, ili, odnosno dvije mertebe, znači dva stupnja, a to je Umumul Meši'e. Allahovo subhanahu wa ta'ala seobuhvatno htijenje Znači da ništa se u kosmosu ne događa osim Allahom subhanahu ve taala dozvolom i njegovim tijenjem kako kaže Allah subhanahu ve taala wa ma tasha'un illa ay yasha Allah. Amin. Možete htjeti osim ono što Allah subhanahu ve taala hoće. Inna Allaha kana aliman hakima. Doista Allah subhanahu ve taala sveznajući i najmudriji. Dakle onaj mudri. Wa ma illa ay yasha Allah rabbul alamin. Kaže i ne možete htjeti osim ono što hoće Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alemin, gospodar svih svjetova. Dakle, Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi funkcionišu unutar, dakle, naša volja, naše htijenje, naši postupci funkcionišu unutar Allahove subhanahu wa ta'ala, dozvole i unutar Allahovog subhanahu wa ta'ala, Tijenja. Možemo da učinimo onoliko koliko nam Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli i onoliko koliko nam Allah subhanahu wa ta'ala dopusti, mimo toga niko nije qadar, niko dakle nije u mogućnosti da učini nešto mimo toga. Dakle ovo su, imamo dakle tu mertebu drugu, a to je u stvari onaj četvrti segment, dakle to je stvaranje, da vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj i tvorac svega. Lil a'jani wa sifat i sifat. Te stvari koje su dakle parcijalne, detaljne, dakle stvara stvorenja i stvara njihova svojstva i njihove atribute. Bilo da su ta svojstva osobita ili svojstva njihovih postupaka, dakle stvara njih i njihova dakle svojstva, njihove atribute, opise i njihove postupke. Sve ono što je svojstveno za stvorenja koja stvara. Braćo, fokusirajte se, znamo da je pitanja kadera onako malo onaj, postoje ove neke stvari koje moraju detaljnije da se pojasne. Svakako da ćemo pitanje qadera bih nilahi ta'ala odgovor kaderijama i odgovor na te na te šubhe i na te smutnje odgovarati inša Allahu ta'ala u zasebnim temama. Međutim ovdje hoćemo ukratko da damo dakle, smjernice kako i na koji način da se rob preda Allahu subhanahu wa ta'ala da, da vjeruje u njegovo određenje, u njegovu odredbu fil qada' i evo qaderihi da time upotpuni svoje vjerovanje i upotpuni svoj teuhid i da mu se srce smiri, da zna da sve što biva, biva Allahovom subhanahu wa ta'ala, voljom, dozvolom i odredbom. I dakle, da zna da je Allah subhanahu wa ta'ala taj kui kako kaže, jel, on djelle fil'ula, Allahu khaliku kulli šej, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj kui je sve stvorio. Pa ova rečca jel, ova riječ šej, Dakle, može značit nešto, a može značit bilo šta. Šej. Šej. Dakle, ona je sveobuhvatna. Ona obuhvata svaki pojam. I za ona se koristi za sve. Ona se koristi za sve. Insan je nešto. Predmet je nešto. Životinja je nešto. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala ovdje bez određenog člana kaže jel Allahu haliku kulli šej. Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutno sve. Bez iznimke i bez izuzetka stvorio. Stvorio ljude, stvorio stvorenja, stvara njihove postupke, stvara događaje, stvara. Sve ono što biva i bude. Allah subhanahu wa ta'ala je taj, dakle, koji, dakle, Allah wa ta je taj koji, koji je to dao da se desi na taj na taj način. Zbog toga, vraću, bitno je da rob bude ubijeđen Da zna da se preda Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo napraviti opet rezime ova četiri stupnja. Prvi jeste da vjeruješ u Allahovo subhanahu wa ta'ala potpuno znanje. Da Allah zna sve što je bilo. Da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve što će biti. Da Allah subhanahu wa ta'ala zna kako će biti. Dakle da Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno zna svaki detalj svakog pokreta, događaja, misli, svega subhanahu wa ta'ala. Zatim imamo drugu stvar, a jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala sve zapisao i propisao što je bilo i što će biti. Dakle, sve je kod Allaha subhanahu wa ta'ala u čuvanoj ploči, u knjizi, fi leuhil mahfuz, upisano i zapisano. Zatim da vjeruješ da ne može da se desi ništa dok Allah subhanahu wa ta'ala to ne dozvoli. Da je sve unutar Allahovog subhanahu wa ta'ala tijenja. I četvrta stvar da vjeruješ da sve što se dešava desilo se jer da je Allah su to Allahova djela, da je Allah subhanahu wa ta'ala to stvorio. Da Allah subhanahu wa ta'ala to stvorio. Od munkirin, od oni koji negiraju, negiraju kader, jesu dakle al-kaderije tul-gulat, to su one kaderije al-gulat koji su pretjerali dakle i oni negiraju kader u potpunosti tako što negiraju Allahovo subhanahu wa ta'ala znanje. Negiraju Allah ovo, subhanahu wa ta'ala, znanje. Kažu, jel, mi ne znamo, dakle, čovjek ima apsolutno slobodnu volju, jel, ona, i on apsolutno čini on šta hoće, a Allah, subhanahu wa ta'ala, ne zna. Billah, šta će se desiti, koja će djela čovjek činiti, šta, kako. Dakle, to su kaderije i oni negiraju tu vrstu kadera. Negiraju da Allah, subhanahu wa ta'ala, to zna i da ima utjecaj na to. I ova stvar je veliki kufr, dakle, ovo izvodi... Dakle, izvodi onaj izvjere i poništava aslu teuhid. Poništava, dakle, poništava osnovu srž teuhida. Srž teuhida. Također, od stvari koje dovedu do ove zablude jeste da mnogi miješaju između Allahovi subhanahu wa ta'ala kosmičkih odredbi, između Allahovi subhanahu wa ta'ala šta? Šerijatskih odredbi. Imamo šerijatske odredbe koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robovima i ostavio jel, na izbor svojim robovima da ih čine ili ne čine, da Allah subhanahu wa ta'ala ukaže i pokaže one koji su pokorni i one koji nisu pokorni. Međutim imaju kosmičke odredbe koje Allah subhanahu wa ta'ala dao da se, da će se desiti, među njima su one Allah voli i one koje Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, Međutim, iz njegove savršene i potpune mudrosti dao je da se te stvari dese i nekad te stvari koje nama izgledaju loše, one u stvari od strane ako su došle, a jesu došle i samo mogu doći od Allaha subhanahu wa ta'ala, mogu da budu hajr jer nekad Allah subhanahu wa ta'ala određenim musibetom, belajom, neke ljude, neke narode, neke skupine želi da očisti od grijeha, želi da im uzdigni, uzdigne deređe, želi da otkloni neki šrp, da taj narod je u potpunosti sravni i čisto i jako nama ovo dunjalučkim uh, ovim našim uskogrudnim onaj mjerilima, nekad neke stvari, onako na oči gled, izgledaju dosta izgledaju dakle dosta onaj da kažemo uh, ko da u njima nema haira ko u tim stvarima Ali moramo znati ena Allahe ta'ala la jehluku šerra mahvan. Da Allah subhano tala ta ne stvara čisti šr, čak i šerr koji se dešava. Allah subhano tala ta ga daje radi iskušenja, daje ga radi, da ljudima ukaže na određeni šr i slično. E, stoga mnogi dođu i pomiješaju. Kažu jel obzirom da se ta stvar dešava, Allah subhanahu wa ta'ala je dozvolio, znači Allah subhanahu wa ta'ala tu stvar hoće i tu su se podijelili el Gebrije i tu se podijelili el oni kažu da smo da mi nemamo slobodnu volju nikako. Kažu mi nemamo slobodnu volju nikako. Svakako nam je sve predodređeno, sve što radimo Allah subhanahu wa ta'ala to od nas hoće, Allah subhanahu wa ta'ala to voli, pa voli je li kad čovjek ne uvu jel on, zato što je on to odredio, zbog toga što su pomiješali između šerijeta, između Allahove ljubavi i između Allahove kosmičke odredbe. Allahova kosmička odredba da se nešto desi, bilo da je to dobro ili loše, je iz njegove mudrosti. Međutim, Allahova subhanahu wa ta'ala šariatska odredba, ono što on voli, dakle naređenje. Allah subhanahu wa ta'ala tebe voli iman, o tebe voli iman i Allah subhanahu wa ta'ala tebe traži iman. I to je dakle njegova odredba. Ti kad povjeruješ i praktikuješ i pokoravaš Allahu subhanahu wa ta'ala, I Allah subhanahu wa ta'ala na tome pomogne, na tome te u smrti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je na tebe sproveo i njegovu kosmičku odredbu i njegovu šariatsku odredbu jer si se ti po pokorio Allahu subhanahu wa ta'ala i to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ne voli kufr. Međutim, iz njegove mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala je dao da određeni ljudi, dakle, da Allahovom odredbom određeni ljudi zbog njemu poznatih razloga subhanahu wa ta'ala ostanu na kufru ostanu na kufru zbog onoga što je u njihovim dušama, zbog onoga što ne što oni rade i slično. Pa je zbog toga dakle imamo onaj oni koji dakle negiraju, negiraju kader, to su dakle kafiri koji su izašli iz islama. Pa smo vidjeli da kaže Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu kad govori o njima, kaže neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti dok ne povjeruju kader. Da vjeruješ na ovaina da sve što biva biva Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom, dozvolom i njegovom određbom. Biva dakle Allahu subhanahu wa taala volum dozvolom i njegovom odredbom. Kaže, izbog čega kaže Abu Abdullah ibn Umar, kaže, zbog toga što Allah subhanahu wa taala ne prima djela osim od un muslimana. Oni koji negiraju kader nisu ne muslimani. Oni koji negiraju kader nisu ne muslimani. Hadis Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sellem, "An tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi", da vjeruješ Allahu subhanahu wa taala kader u njegovu odredbu bilo da je, da je ona khair jel ili da je ona šr. znači ovdje imamo dokaz da nekad u kaderu određenoj odredbi u određenom događaju u određenom musibetu dakle može dakle u određene u određenom dešavanju može biti dakle khair po čovjeka a može biti i sherr kaže khair jel po sina ademovog dakle po Allaha subhanahu tala stvorene takođe i sherr takođe i sherr Zbog toga poslanik sallallahu alaihi wasallam kada onaj hvali i veliča svoga gospodara subhanahu wa ta'ala u hadisu kojeg bileži imam muslim od alije ibe nebi taliba kaže vo šerru lejse i lejik a šer nije pri tebi i šer nije od tebe. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala ne daje ljudima šer ko šer. Ako dadne da se desi neka nedaća, neka nepogoda, neko iskušenje to je jel hajr. To je kajr kod Allaha subhanahu wa a po nas može da bude šr. A po nas može da bude šr. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala lehu hikmetul baliha, njegova je dakle mudrost savršena i potpuna. I mnogo je bitno da se ove stvari, mnogo je bitno da se ove stvari dakle svate. كازوانو عباده ابن صاميت او عباده ابن صاميت انه قال لابنه داركوسو ميسينو يا بني إنك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطئك لم يكن ليصيبك كازو سينمو دقلي او لي سينتشيتو بنييه يلي اوڤدي اسكوريشتانا داكله انا اسكوريشتينيه ديمينوتيف كادا سي عباده ابن صاميت او براتشا او لن تجد طعم الايمان لن تشاعти taj užitak ukusa pravog imana dok hatta ta'lame dok ne spoznaš i znaš i osjetiš i povjeruješ enma asabaka lam yakun li yakhta'ak da ono što te je pogodilo nije te moglo dakle mimo ići a ono što te mimo išlo nije te moglo pogoditi I zbog toga ovo je taj teslim, ovo je ta potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada ti se desi neka stvar, kada ti se desi neki musibet, kada se određene stvari budu, nemoj, nemoj da žališ. Možeš da budeš tužan, može čovjek da bude tužan, može čovjek da onaj uh, pati zbog određeni stvari i slično. Međutim... Mora da zna i srce da mu se smiri da nije moglo da se im desi nikako drugačije osim onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala dao i odredio da se to, da se to dakle desi. Kaže, na primjer, dođe onaj čovjek jebzulul asbab, uradi sve što može dakle od uzroka i na kraju bude ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i te uzroke svome robu podredio i olakšao. I te uzroke je olakšao. Pa je noć u da radi i da se ne opterećuje time. Jedna bitna stvar. I kao kaže šeha Abdelal Ankari. A to je iz upute Allahovo poslanika sallam selim. Mnogima je dođe šeitan s te strane, sa strane kadera. Svima nama. Nema kome ne dođe. I zbog toga je stvar, stvar kadera. Poslanik sallallahu ljavu selim nije dozvoljavao ashabima ridvanu Allahi tjel da o njoj puno diskutuju. Da da oko nje ulaze. En je hulu kako govori kaže imam pahavi, onaj zabranjeno nam je alhoud, da ulazimo duboko u kaderu. Jer je to Allahovo ovo, subhanahu ta'ala, znanje koje je ne nedokučivo. Da dođe čovjek i da kaže, pa što ja ovo ovako, jel? Otkud ja znam možda je meni određeno ovako, možda je meni određeno onako. Ne znaš. U tome jeste pojenta što ne znaš šta ti je određeno. I ne možeš na taj način. I uglavnom ljudi koji dođu sa mim šubhama, to govori, jel, da opravda svoju nepokornost. Što ne dođeš i ne sjedneš i ne kažeš neću da radim, ne znam ja je li meni određeno ovako ili onako i neću da zarađujem nafaku, neću da idem da kupim nešto što mi se sviđa, neću ovo. Kad nađe ovu, ovu, ovu floskulu i ovu glupost i ovu nebulozu da je koristi i da njome nešto dokazuje, on sad hoće da pokaže na taj način kako mu ovo ili ono ima ili nema smisla, a nije im sam po sebi mjerilo Ničije i nikakve ispravnosti i ispravnosti, već je jedino mjerilo Allah subhanahu wa ta'ala, njegov zakon, njegov šerijat, Kur'an uh, i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa pa je na čovjeku ovdje, jel, kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa je na čovjeku ovdje, je poslanik sallallahu alaihi wa pojašnjavao, kad je ashabima ridvanu an anhum, pa im rekao da je sve propisano, zapisano, od Allah subhanahu alaihi wa sallam zna šta će sve desiti, desiti, pa im je došla ta stvar Određeni su, jel, rekli, pa, ja, Rasul Allah, ne da ul' amel, da ostavimo djela, jel, jel, sve je već određeno i predodređeno, pa je, po sami sada, rekao, la, bel i'melu, ne, već radite, fa kullun mu jesserun lima huli qalah, svakom je olakšano da radi ono zašto je stvoren. I na tebi je da se trudiš, Allah, subhanahu wa ta'ala, dakle, i to je odgovor Djebrijama, ovdje dođu đebrije jel, Ona druga vrsta kaderija i kažu ti si primoran, programiran da radiš sve, nemaš slobodnu volju nikako, znači sve što radiš ideš programski, ideš znači mehanički ovako i na ovaj i na onaj način. I to je jedna od šubhijelma je i ja samo oni to malo drugačije sad nazivaju, govore to je kesb, čovjek je u stvari mehal, on je to mjesto Allahove odredbe i tog Allahovog džebra da te Allah subhanatala primorava na nešto i slično. Allah subhanahu wa moraš da shvatiš na taj način da ti Allah subhanahu wa ta ta'ala unutar njegovog htijenja, unutar njegove volje, dao slobodne volje. Dao ti je slobodnu volju, dao ti je razum, da razmišljaš hoću li ili neću na ovaj način. Pa čovjek kaže pa dobro Allah zna šta ću ja odabrati. Allah zna ali ti ne znaš. Zbog čega se ti opterećuješ Allahovim znanjem koje nije kod tvoje znanje zbog čega se opterećuješ no ulaziš u detalje Allahovog bića o stvarima kojima o kojima ne znaš Allahovo biće je, ja što kažem ja beyond reach znači ne može se dokučiti ne može se obuhvatiti ne može se zbog čega sebi pružaš taj luxus Da ti govoriš, razumiješ, sad stavlja, ne možeš znači da raspravljaš sa nekim, vidiš malo nekog pametnijeg insana, profesora, doktora u određenoj sferi, znaš da nemaš kud tu i ne ulaziš tu, pa dobro. A ovom gdje je ovo znanje, gdje ti je Allah subhanahu ta'ala stavio koprenu i tebi i svim naučnicima, učenjacima svijeta, dakle da ne možeš da znaš gaib, ne možeš da znaš ovo što se desi, ti dođeš i kažeš pa dobro, Ona, ja neću mi je Allah odredio ovo ili ono, ne znaš li ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio ovo ili ono Zbog toga je Umar radijallahu talanhu imao, je onaj lijekove za ove ovakve budalaštine i za one, jel, koji su pokušavali da se poigravaju sa vim Paka na jedan, jel, onaj, napravio problem, ukro i kaže Allahov kader je bio, kaže da ja ukradim, jel Kaže Umar radijallahu talanhu, Allahov je kader i da ti podsjećemo ruku Ha, razumiješ? Znači, ne možeš na taj način da pričaš i da se poigravaš sa stvarima koje su ti nedokučive. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ti je dao, dakle, insan lej bi muđber, nisi primoran. Da si primoran, druga čija bi funkcija Allah subhanahu wa ta'ala bi te programiruo da nemaš ni volje, ni razuma, ni ništa, ideš, znači, radiš onako, znači, kako si jel programiran, kako biš ti Allah subhanahu wa ta'ala dao šta? Da možeš da biraš, da imaš pravo izbora unutar njegove volje. E sad ti što ne možeš da učiniš ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli ili učiniš samo ono što ti dozvoli, to je do Allahovog bića, do njegovog savršenog znanja i do njegovih savršenih dijela, a ne ti da govoriš, eh ja ću sad ovako, na ovaj način, na ovaj način, jer otkud ja znam, možda mi je Allah propisao ovo, ili sad ću da uradim ovo jer je Allah ovo propisao, ti ne znaš i ne možeš na taj način i to je već al Allah izražavanje neprijateljstva, negodovanja spram Allahovog subhanahu wa taala kadera, njegovog znanja, njegove odredbe, njegovog htijenja i ne možeš na taj način da postupaš, već je na tebi da se predaš radiš, trudiš se, olakšano ti je da radiš ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala olakšao, ono što se desi od pogreški, pokaješ se, kažeš Allah tako da dao da se desi, ne opravdavam se time, ja sam taj kojem je Allah subhanahu wa ta'ala dao volju da određene stvari može, jel, onaj, da izabere, razabere, razgraniči i slično, Međutim, ne možeš da se vadiš na taj, ne možeš da se vadiš na taj način, jer onda ako bismo uzeli na taj, i to je zanimljivo da ljudi samo u ušerijati, ovi koji dođu sa šubhama hoće da pokušava na taj način, ti nemoj ti, onda idi, razumiješ, kreni, znači šprintom direkt ka vozu ili skoči iz aviona ili, a, očika, a ovo mu nije razumski, eh pa ko će to da uradi, pa to nije racionalno, pa hajde onda na taj način postupaj i, i u ovim stvarima. Kaže, ne znam ja li mi Allah propisao ovako ili enako ili da sjednem i sutra ću dobiti milijone. Možda mi Allah propis. Ne može jer ti ne znaš šta ti Allah propisao na tebi je da radiš, da se trudiš kako kaže postanik sallal-seleme. Bel-i'melu fekulu mu jaseru lima huli qaleh. Stavi sebi katanac, zaključaj sebi ta vrata. Priznaj svoju slabost pred Allahom, subhanallah. Priznaj svoju slabost da ne znaš Allahovo znanje, Allahovo gajb, Allahove tajne. Ne možeš da ih dok i tu staje svaka rasprava o kaderu. Tu staje svaka rasprava o kaderu. Ko uđe u, ovim stvar, u ove stvari, ko su uradili to kaderije, oni su to htjeli sada istražiti. Grčka filozofija, ovamo, onamo, držine, da... I poslije jedan, aj kuku, pa o Allahu ružno mišljenje, pa odvodi ljude u zabludu, odvodi ljude u kufr, odvodi kad je, kad je tu krenu, onda kaže, uči filozofiju da odgovaraš filozofima. Što si odma na početku prevodio uopšte te stvari? Što si se vraćujem te stvari kad si imao jasne principe Korana i sunneta? Dakle, vraću, ovo samo da kažemo neki kratak osvrt na mes ele kadera, na kako, na koji način čovjek da se preda, da znaj i da u ove stvari ne ulazi, Jer nisu u njegovom domenu. Ne može čovjek da i do kući makoliko truda uložio na tom putu. Ne znaš šta će da bude za 5 minuta. Ne znaš kada izađeš sa drsa šta će da se desi. I da zamisli sada na taj način ti postupaš u svemu. Znaš šta bi to ličilo? Zato je Allah subhanahu ta'ala ostao da o je, pojasnio ti, međutim, na tebi je da se trudiš i da radiš, da se na to ne osvrćeš, da tim stvarima ne razmišljaš. Ako je nešto, jel, stvoreno, dato, dešava se, događa se iz Allahove subhanahu tala. Savršene mudrosti se događa i dešava, ne znamo kako, ne znamo zbog čega, neka znamo, neka nam se objelodani, nekad vidimo. Allah subhanahu tala dadne određena iskušenja i mi znamo da se na mnogim mjestima desilo se iskušenja ljudima. Pa su govorili pa kako, pa ovako ne znam, i strađa, pa ovamo, pa onamo, pa Pogledaj ovaj događaj, onaj događaj i onda za par godina desi se, jel, da Allah spontano pokaže mudrost tog događaja. Pokaže mudrost tog događaja. Poka, pokaže mudrost, na primjer, određenih ratova koji se desili. Da su ljudi nakon tih ratova se probudili. To im je trebalo da se vrate vjeri. Da se vrate ispravnom vjerovanju, da se vrate, znači, tim stvarima, da odbiju komunizam, da odbiju socijalizam i druge ideologije koje su baštilili, koje su, dakle, uništavale duše ljudi. Trebalo je to da se desi, trebalo su određena iskušenja da se desi, da Allah subhanahu ta'ala, da se neki ljudi, dakle, probude, da se vrati, dakle, ta ponovo taj ponos, da se vrati sahva, buđenja, da se ljudi vrate u džamije, da ovako, da onako, da razne neke stvari. Dakle, razne razne neke stvari. Stoga Allahova subhanahu ta'ala mudrost je nama nepoznata. Nekad nam je Allah subhanahu ta'ala objelodani i obejani, međutim, nekad ne poznajemo je, ali na nama je šta? Da se predamo. Na nama da se predamo. E sad dođu ovi što su malo prevareni svojom inteligencijom, a u stvari to je ne inteligencija i to je dakle jedna malumnost i čini mu se, nije to njemu dovoljno, znaš, može on više. Može on više. Međutim, Allah s fanatala te ograničio, učinio te ograničenim i nema potrebe da ulažeš napore, na ulažeš napore na uprazno, na kraju da dođeš do određene zablude, ko su došli mnogi, kako od ovih generacija koje su bile prije, tako i dan danas da dođu pomiješaju im se u stvari pa kako ovo pa kako ono valaju amma yaf'alu wahum on se ne pita zbog čega Allah'a šta niko nema pravo da ga pita zbog da ga pita zbog čega te stvari radi wahum yus'alun a oni će biti pitani Znači, od vidimo, dakle, vidimo jasnu poveznicu hadera sa teuhidom, jeste da se predaš da Allah gospodar i da je njegova svaka odredba savršena, bolja od bilo kojeg našeg plana, bilo od bilo koje naše namjere i tome se predaš, radiš, trudiš se. Predan Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće od tebe i inša Allah što ti se god desi na tom putu je hajir uz Allahovu pomoć i dozvolu. Ili će ti Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti grijehe ili uzdignuti derađe ili te očistiti ili te sačuvati nekog većeg musibeta. Nemoj da se opterećuješ stvarima koje nisu, dakle, nisu tvojim mogućnostima, nisu u tvom domenu, nisi sposoban, nisi kadar. Već se predaj Allahu subhanahu wa ta'ala i toga je kufur nevjerstvo svaki, svaki onaj konegira, dakle konegira negira kader kaže dalje onaj uh, kaže Abdullah ibn Omer između ostalog kada su mu govorili o tim ljudima kada su mu govorili o tim ljudima kako ina koji način postupaju onaj sa uh, pitanjima kadera kaže obavyesthi anni bari'um minhum wa hum bura'a umni ja samo njih čist i oni se odričem i oni su od mene čisti sa mnom nemaju sa mnom, nemaju ništa sa mnom dakle nemaju ništa također u ovom hadisu ubade ibn samita kaže ja buneye samio rasulallahi sallallahu alejhi ve selleme čuo sam allahov poslanik sallallahu selleme da rekome ma ta ala ghairi hada falesa minni ko umre jel onaj na ono me dakle suprotno ovome suprotno vjerovanju kader ne pripada meni kaže allahov poslanik sallallahu taala alejhi ve selleme dale autor navodi dokaze kaže el onaj imamo govor profeta niksa sallallahu alayhi wa sallam kaže inna awwala ma khalaq Allahu al-qalam fa qala lah uktub fa qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadir kulli shay hatta taquma as-saah kaže prvo kada je Rekao je, piši, pa je rekao, a šta da pišem, gospodaru moj? Kaže, piši, me kadira kulli šeji sudbine, događaje, odredbe svega što će se desiti do sunnjega, do sunnjega dana. Dakle, vidimo ovdje dokaz, kitabe je dokaz, je da je sve propisano i zapisano kod Allaha subhana wa ta'ala, što je bilo, što će biti i ono što nije bilo, kako bi bilo, jel kada bi bilo, kako kaže to, ufmanet darimi, Rahimahullahu ta'ala. Ovdje imamo razilaženje jednog kod ovog hadisa, dakle, to ukratko spomenut, a to je koja je prva stvar koju je Allah subhanahu ta'ala stvorio od njegovih stvorenja, jel? Onaj... Pa kažu islamski učenjaci, obzirom da je ovdje spomenuto inne evvele ma halaq Allahul kalem. Doista, prvo što... Može se shvatiti prvo što je Allah stvorio, to je kalem. Prvo Allahovo stvorenje je kalem. Dakle, onaj... Pero. Pero. Pero. تو اي ذلك يدان غور تو اي يدان غور ثاني غور ذلك عرش ده تو عرش الجوزيه وسوي نوني كاجا والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند ابي العلال همداني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا اركان Dakle, stihovi imama Ibnu kaže, ljudi su se razišli da li je prvo stvoren Arš ili je prvo stvoreno Pero. Kaže, dva govora, onaj kod islamskih učenjaka, Pero kojem je zapisan, kada, odredba, sve što će se desiti, od, onaj, po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovom voljom i dozvolom i njegovom odredbom. Kaže, da li je bio prije Arša ili poslije Arša. Kaže, istina je da je Arš bio prije Zbog toga, što imamo hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam Qaddar allahu me qadir al khalqi Allah subhanu wa ta'la odredio je Dakle, dao odredbe, sudbine njegovih, dakle, stvorenja Qabla njehluqa samavati wal ard Prije nego će stvoriti nebesa i zemlju Za 50.000 godina I šta kaže dalje, dalje wa A njegov arš je bio na vodi Dakle, večje, več je bio, arš je več Postojao, dakle arš je već postoja, njegovo prije je već postojalo. Pa kažu kako onda pomiriti to sa ovim hadisom? Sad će neki reći pa šta su ove kontradikcije, pa ovako. Pa i to uglavnom govore džahili koji nisu učili arapski jezik i nisu čitali govor islamskih učenjaka, nego samo dođu i onda pokušava da onaj hadise tretira onako kako on hoće, pa imamo negatore hadisa ovih raznih, onaj koji onaj nisu ni malo zanimljivi ovim sufijama, nikako im oni nisu zanimljivi iako negiraju ona i kako da im budu zanimljivi kad su cijelu svoju vjeru izgradili na hičajama i na na na glupostima i na legendama Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva da nas sačuva takog stava spram najbitnije stvari spram glavnice našeg života Allahove subhanahu wa ta'ala vjere spram onoga zašto smo stvoreni i namijenjeni Kaže inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, kaže islamski učenjaci ovaj dio inna awwala, kaže doista prvo kad jeste nije prvo što je Allah subhanu wa taala stvorio je pero nego prvo inna awwal ma, prvo kad je Allah, kada je Allah subhanu wa taala kada je Allah subhanahu wa taala stvorio pero. awwal ma khalaqahu, onda kada ga je stvorio, dakle vo znači hina, znači prvo kada ga je stvorio. Znači, odmata prva stvar koju mu je Allah subhanahu wa ta'la naredio jeste da piše ma. A njegov arš je bio na vodi, to je terđih odabrano mišljenje islamske učenjaka imama ibn Kajma Između ostalog, jer je poslanik to na to direktno ukazao u hadithu koji je vjerodostojan Cijena, braćo, rezime, sažetak, poglavlja jeste da je vjerovanju kader vajib i da je od Od temelja našeg vjerovanja i da onaj ko ne vjeruje u kader nije musliman, nije mu'min, nije vjernik, ne vjeruje u Allaha, subhanahu wa ta'ala, puništava svoj teuhid. A rekli smo da vjerovanje u kader ima četiri mertebe koje čovjek mora da zna, ispozna i njima se preda. Dakle, preda se svome gospodaru, subhanahu wa ta'ala, ilmu Allahi sabiq, Allahovo, subhanahu wa ta'ala, vječno znanje koje nema ni početak ni kraj, već je ono savršeno i sve obuhvatno i sve sadržajno. I onako kako priliči Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga stvar jeste kitabe da je Allah subhanahu wa ta'ala sve zapisao i da je sve upisano kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Treći stupanj jeste el-Mashi'a. Allah ovo subhanahu wa ta'ala tijenje da ono što biva biva samo njegovim tijenjem i rob ne može učiniti ništa ako Allah subhanahu wa ta'ala to neće a učinit će samo ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće. I četvrta merteba jeste halk da stvari da ljudi, stvorenja, bića, pokreti, svi pojmovi, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji stvara. A na insanu, na vjerniku, jeste da povjeruje da se preda Allahu subhanahu wa ta'ala da čini, da radi dobra djela i da ne ulazi u stvari koje ne može da dokući svojim razumom, već da se preda svome gospodaru subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nebina Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala u barakatuh.